town. 2021. március 30-a van, és ked még egy nap van a márciusból, és soha többet nem lesz 2021-ben március. Az idővel nagyon sajátságosan bánunk, vagy az idő nagyon sajátságosan bánik velünk, hiszen Ugye itt vannak a foci mérkőzések, amikor éppen a csapatunk jól áll, és lehetséges, hogy mi nem, de a speaker vagy kommentátor mindenki a megfelelő kifejezést használja, azt mondja, hogy még hátra van, x perc addig kell kihúzni. Most meg ugye azt mondják a szakemberek, hogy még két hét, még három hét, még négy hét, még öt hét, még másfél hónap, de nyáron mindenféleképpen. Hát ugye másfél hónap, most március vége van, május közepe, hát május közepe nem tekinthető nyárnak, ha nyár, akkor az április, május, június, akkor az három hónap, az nem másfél. De őszre egészen biztosan, hát akkor az meg még hat. És hát közben az idő nincsen tekintettel ránk. Tehát 60 másodperc, 60 nap, az ugyanannyi. Az egy másik kérdés, hogy mivel töltjük, és megint más kérdés, hogy milyen a hangulatunk, hiszen a hangulatunk az alapvetően befolyásolja azt, hogy mit érzékelünk a világból. Én mérhetetlen beszűkülést tapasztalok, amely egyfelől érthető, másfelől pedig a küzdelem a beszűkülés ellen, Hát nagyobb mértékben is tapasztalható lenne. Négy perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven Oliaknak nem, felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet arra, hogy egy árbóckos kosárba képzel személy, nevezetesen én, Fiala János, úgy beszélgessek önökkel, úgy beszéljek önökhöz, úgy beszéljenek önök velem beszélgessünk egymással, hogy közben azt feltételezzük, hogy képesek vagyunk elválasztani a fontos a fontos talantól. Hozzátéve, hogy hát Istenem, ha nem tudjuk elválasztani a fontost a fontos talantól, akkor mi van? A záxon tipikus esete. Ráadásul hány olyan ember van, aki a fontos máshol látja, mint ahol én, vagy mint ahol önök, vagy mint aki egyáltalán? Be van borulva, de nincsen hideg, 12 fok van, ha a duplája nem is lesz meg, de állítólag 20 fok lesz, de nem fog úgy sütni a nap, mint tegnap. Mit tudnék még önöknek mondani? Hát ezt a hetet végigcsinálom, mindenféleképpen a jövő héttel kapcsolatban vannak kétségeim, de fegyelmezett fogok maradni, beleértve, hogy azért súlyosan megsínylem azt, hogy azt a szubjektív énemet, aki a Kejfej legalább 51%-a és nem 49, az továbbra is palacban tartom. 418 előtt Bezzeg Attilát kapcsolom, aztán Varga Szilveszterrel beszélgetek a vakcinaturizmusról. Duda Ernő azt mondta, hogy ő az agyról szeretne beszélgetni velem. Hát, hogy beszélgetni fogunk-e, azt nem tudom, mert én az agyról éppen annyit tudok beszélgetni mással, mint amennyit a májról, de majd ki fog derülni, hogy mire jutunk, és valamikor 8 óra 40-8 óra 35 perc bemutatok egy hosszabb rajzfilmet, amit ezúttal a Sote állított elő, és ennek szakmai lektorával a Falus András akadémikussal fogok beszélgetni. Ha nem halok meg közben, ha nem szűnik meg itt ez a kóceráj alattam fizikailag, akkor ezzel telik majd az idő egészen 9 óráig. Nagyjából egy tucat percünk van az akármire, 061 9 168 fiatalok, hogy a fejhallgató kontakt hibája az állandósulni látszik, nem kérek semmi se csinálni vele, viszont adáson kívül meg kéne oldani. Köszönöm. Nem könnyű megállni az igazság az, hogy az ember közélettel foglalkozzon, és nem könnyű megállni az, hogy az ember az egészségpolitikával kapcsolatban ne tegyen kritikus megjegyzéseket, de van továbbra is egy belső meggyőződésem a tekintetben, hogy ez most, ez a periódus most nem ennek az ideje. A jövő héten könnyen lehetséges, hogy lazítok, bár a pártpolitikának még nem nyitok teret. Az ember egyébként más tekintetben is tanács válik, hiszen azon kívül, hogy permanensen jelent a koronavírus járványról, végül is el kéne tudnia dönteni azt, hogy miről közvetítsen mi az, ami fontos. A hétvégén kimozdultunk, egyébként is kiszoktam mozdulni, több helyen is jártam, ami nem Budapest, Győrben, amely ugye Szijjártó Lászlónak az ő otthona, győrmoson Sopron megyei Magyar Orvosi Kamarat elnöke. Ott például nagyjából úgy hordanak maszkot, mint ahogy a tavalyi nyara folyamán Csehországban hortak. A Google-Facebook a rendszerében azt lehet látni, hogy az emberek mozgása nem jelentősen csökkent. Ugye ez azzal van-e összefüggésben, hogy az emberek nem tartanak a koronavírus járványtól, azzal van-e összefüggésben, hogy az emberek fatalisták és azt mondják, hogy ők úgyse kapják el, vagy azzal van összefüggésben, hogy az ember mozgásra született, hát mindenki dönts el a megfelelő verziójával, az igazságnak melyik, melyik részével azonosul, vagy melyiket érzi magához a legközelebb. A kronaszkvartetet hallják, és ez is a kronaszkvartet. 911-168 ha beszélgetni szeretnének velem egy vagy két telefon belefér az akármiről a reggeli gyógyszereimet. A feldolgozása Jimi a Jimmy Hendrix-től, a Konasz Kovartettel. jó reggelt kívánok. Mi különbözteti meg az egyik napot a másiktól? Mi, milyen tekintetben? Hát mennyire egyforma, mennyire nem egyforma. Azzal kezdtem ma a műsort, hogy ugye a, az ember a gyerekének azt mondja, hogy már csak ennyi van hátra, amikor valamit nagyon un, vagy valamiből nagyon szeretne már kimászni, szeretni a végét és az ember bekapcsolja a rádiót, a tévét, az internetre, megy, belelapoz újságba, tévét néz, meghallgatja a szomszédot, és azt mondja, már csak egy nap, már csak egy hét, már csak egy hónap, már csak másfél hónap, már csak két hónap, nyárra biztos megváltozik, őszre biztos megváltozik, és van egyfajta monotóniája a napnak, kicsit olyan, mint a jó napot, jó napot, sör, van sör, nincs jó napot, jó napot, egészen odáig ugye, amikor jó napot, jó napot, sör, van sör, van jó napot, jó napot. Tehát, hogy az emberek nem mennek el eh, részvétlenül 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 koronavírus járványban meghalt eh, honfitársuk mellett, alatt, előtt, fölött és egyáltalán, de van valamiféle monotóniája a hétköznapoknak, monotóniája mindig van a hétköznapoknak, de ez most valahogy más monotónia, és ez a monotónia valahogy kezd belémégni, mert ugyanakkor van valamiféle felszabadulás iránti igényem, van valami közös élmény iránti igényem, van valami hűsiesség, van valami fenköltség való igényem, ami egyre kevésbé teljesül, és nem tudok napirendre térni a hogy ez úgy fog elmúlni ez az időszak, hogy Uh, hogy ez, ez, ez homokká uh, teszi azokat a sziklákat, amelyek korábban azért is lehetek sziklák, mert nem tudtam, hogy az én életemben egyszer lesz pandémia. Tudom, hogy a sivatagban az eső, a kevés, a napfény és a hideg és a szél hogyan csinál homokot a sziklából, de hogy hogyan csinál a pandémia más sziklákból homokot, annak most vagyok, csak először szemtanulja. Hát mi folyamatosan ezzel a monotóniával találjuk magunkat szemben, hogy győszinte legyek én most, hogy itt veled beszélek ezelőtt már, 7 óra előtt óta a vizsgálati anyagokat veszek mert pozitívat is találtam a mai reggel, ami azért én gyorsan nem szokott lenni, pedig tizen percet csinálom, Úgyhogy <coughs> már én sem tudom megkülönböztetni egymást, ha a napokat minden nap nagyjából ugyanaz van, hogy több tucat, embert vizsgálunk, ezeknek egy része pozitív, van olyan, aki beoltatott és pozitív, és teljesen tünetmentes, de oda kell figyelni, mert előfordul, hogy ettől függetlenül vírust rövid rövidebb hosszabb ideig minden napunk. Egyforma kétség talán az ember várja, hogy egyszer csak egyszer csak eljutunk arra a kritikus tömegmennyiségre már még beoltottak, illetőleg átrészteltek tekintetében, hogy langulni fog ez a dolog, és úgy fog történni, mint ahogy itt valaki valamelyik tudományos folyóiratban előre jelezte, jel jel hogy nagy dolog ez egy korai gyerekbetegségé fog alakulni a következő pár évben, és az emberek többsége, az újfölöttek többsége átisik három-négy éves koráig, és védőoltás is lesz, és körülbelül valami hasonló projekt lesz, mint a kanyaró jelenleg. Akik teszteltetnek és akinek a testjeit nézed, ezek a beszélgetek, hogy ő beszélget velem nézőpont kérdése, azok milyen célból készítették el a testjeiket? Hát most anélkül, hogy intimitásokat megszűkül. Akik, akik, akik ma reggel jelentkeztek ő nekik a munkatársukról egy-két nappal ezelőtt vizsgálat ö, eredményeként pozitív, és erre. Tegnap derült fény, és a munkáltató ragaszkodott ahhoz, hogy mielőtt ma munkába állnának, előtte feltétlenül nézessék meg, itt van, ugye többféle teszte a lehetőség, az egyik az, az ami elég gyorsan és elég hatékonyan képes kimutatni azt, aki éppen és a fertőző képes állapotú. Így a többi munkatársukat kívánják védeni, pláne, hogyha jól emlékszem, akkor ezek az emberek ezek valamilyen biztonsági őrzést végző személyek, akik feléphetnek dolgozókat egy intézményben, és hát ezek között alakult ki az, hogy most találtunk pozitívat. Mennyire, yeah. mennyire jellemző ez a felelősség teljes gondolkodás, ha egyáltalános felelősség teljes gondolkodás a munkáltató részéről? Én azt gondolom, hogy a legtöbb munkáltató, még megteheti, tehát amelynek, mert ugye ennek anyagi gondotai is vannak. Tehát aki ezt meg tudja tenni és meg tudja finanszírozni, az egyértelműen jó, de kezdjük Attila azzal, hogy meg tudja finanszírozni, hiszen abban a pillanatban, hogy van egy cég, amelyik ezt nem tudja megfinanszírozni, annak az embere bármikor találkozhat a te embereddel, aki még nem volt fertőzött, és fertőzötté válik, mert együtt vannak egy közérben, együtt vannak egy buszon, gyakorlatilag olyan a szituáció, mint az örkényfél egy percesben, amikor ugye a mentő elviszi a hullázsákban azt az embert, aki megette a mérgezett pogácsát, de nem tudja, hogy a mérgezett pogácsától halt meg. Látott három pogácsát, és ö, azok Becsomagolja és viszi magával, igen. igen. igen Mennyire, mérgezett a Mennyire vannak mérgezett pogácsák minden pillanatban a környezetünkben? Elég magas most a ennek a betegségnek, tehát az azt jelenti, hogy száz darab szembejövő emberből elég sok, tehát talán három-négy de lehet, hogy több is, hát most az aktuális adatokat nem tudom, elképzelhető, hogy pozitív. Ennek következtében mindenkihez úgy kell viszonyulnunk, hogy az illető az, és ezért meg kell tenni azért, hogy egyrészt számegyük őt, hogy ő saját maga próbálja meg távol tartani a többiek több magát, nálmint mindenki maszkal és készletűzlenítéssel, illetve mi magunk is, amikor kimegyünk az utcára, vagy elmegyünk boltba, hogy várni egyéb, erre akkor úgy viselkedjünk utána, hogy minimalizáljuk ennek a tehát Nem, nem, nem... tudunk más tenni nem vagy egy reprezentatív minta, de mindannyian kvázi reprezentatív minták vagyunk a szónak abban az értelmében, hogy vannak tapasztalataink és arról beszámolunk. Ennek megfelelően viselkednek az emberek, mint amilyenek a számok, vagy annak megfelelően viselkednek az emberek, hogy hát olyanok, amilyenek, és a számok megdöbbentik őket, aztán ugyanúgy viselkednek, mint a számok előtt. Nyilvánvalóan nem tudom megítélni, hogy ténylegesen nagyobb tömegek, hogy viselkednek. Én Gondolom, hogy úgy érzem az elmúlt napokban, az elmúlt másfél hétben, hogy egyre gyakrabban találkozom olyanokkal, akik nem, itt a 13. kerületben, a lakom, akik nem lesznek felmoszkodt már az utcán sem, vagy azért, mert éppen dohányoznak, vagy étkeznek, vagy telefonon beszélnek, vagy csak úgy. Tehát valami miatt én úgy érzem, hogy, egy, hogy jelentős mértékben csökkent az, az a ö, odafigyelés, vagy fegyelem, vagy bármi egyéb, ami éppen a szekintetben éppen fokozódni kéne. És emögött én is azt látom, hogy pont azért, mert hogy a Egészségi intézmények irányából a kommunikáció az egy megvetősen komoly falon keresztül történik, és nem jutnak ki az a tényleges adatok, adatok infókamelyek. Ez az, az, az egyik fele, a másik fele pedig, akik nem? nekem írnak, arról beszélnek, hogy ők tökéletesen megértik az, hogy nekik mit kéne csinálniuk, de értsen meg, hogy a munkátlanságból, a levegőtlenségből, az otthoni állapotokból adódóan, ha nem akarnak fölrobbanni, ha nem akarnak megbolondulni, hogyha nem akarják agyonverni a férjüket, vagy a feleségüket, akkor így kell viselkedni. Az utcán, és ezt tart, ha ezt nem is tartják optimálisnak, értsen meg, hogy egyébként felrobbannának. Miért beszélgettek én orvosokkal arról, hogy hogyan kell további óvintézkedéseket tenni, amikor az ő üzlete hetek hónapokot óta zárva van, nincsen bevétele, felrobban, tönkre megy, ő azt akarja, hogy nyissanak? Hát az a baj, hogy senki nem tudta, amikor ez, vagy tudja, most sem szerintem, amikor a valódi és tényleges tökéletes út vagy megoldást erre mostani helyzetre. Folyamatosan változik, és ennek megfelelően ezzel foglalkozó szakemberek is folyamatosan módosítják azokat a tanácsaikat, amelyeket kell. De egy biztos, hogy még mindig ott tartunk, hogy az a leghatékonyabb, hogyha csökkentjük a kontaktusok számát, és mindent megteszünk a személyes környezet védelmére. Kétfesztük szintésre legyenekkel, baromira egyszerű dolgok ezek, de ezek a leghatékonyabb. A matematikai módszerek közben nagyon sok minden képes ezt bizonyítani, és hát egyszerűen ki kell még bírni. És nem is rövid ideig sajnos, Úgyhogy én úgy érzem, hogy valószínűleg májusig minden érdekében. Tehát még több egy hónapig. Azt kérdezem tőled, hogy akarsz-e két mondatot mondani arról, ami a te életedben, a te személyes életedben is majd változást fog okozni, hogyha igényt tartanak rád, mert hogy átmenetileg jelentkeztél olyan orvosnak, amilyen orvos eddig nem voltál még. Én azt gondolom, hogy aki orvosi diplomával vagy egészségügyi dolgozóként dolgozik a rendszerben, és nincs közvetlenül érintve a munkájából adódóan a Koronavizs ellátásban az az elmúlt napokban, hetekben mindenféleképpen átgondolja azt, hogy ezen változtatni kell és be kéne szállni valahol. Na most az teljesen egyértelmű, hogy embereket lélegeztetni, meg életkoromból, meg egyebekből következően forgatva gondolni nem nagyon tudok, illetve hát valószínűleg tudnék, mert mégis csak egészségügyi nővére az alattégzettségem, és utána leszem orvossá pár évvel később. Tehát pontosan tudom, hogy, az ő, hogy nővérként, technikusként mit kellene, meg hogyan kell eljárni a legfőbb betegek gondozásában. Ugyanakkor azt gondolom, hogy akkor lennék a leghasznosabb, hogyha azok, akiket fiatalabbak és átvezényelnek aktív covid-osztályokra, a helyükbe tudnék beszállni, például az oltópontokon, erre is jelentkeztem és remélhetőleg a következő egy-két napon belül, ez meg is fog történni, tehát, hogy elkezdem csinálni. Azt, Az a csináltad végig, amiről ten a Falus Ferenc azt mondta, hogy ő nem hajlandó, mert ez valamiféle olyan rendszerhez való pozitív nyilvánulás lenne a részéről, amit ő nem hajlandó elfogadni. Te elfogadtad de a rendszert? Azon bizonyos koordináta rendszeren belül jelentkeztél-e, mint amit egyébként számodra kijelölt, mint orvos, mint egészségügyi dolgozónak az egészségügyi kormányzat. Ö nem tudom pontosan, hogy Dr. doktor, miről beszéltek, megmondom, viszont én nem figyeltem, pontosan nem ismerem a nyilatkozatát. Én a magam oldaláról a, a, a, van egy kerülete Budapestnek, ahol laboratóriumot működtetünk, ott a helyi Járóbeteg szakrendelőnek a vezetőjét eddig jól ismerem, én nála jelentkeztem. Hogy csak Akkor ugyanazt tetted, mint ő, mert ennek volt egy internetes lehetősége, de azt mondta, hogy ő nem vesz igénybe. Holnap fog Gémesi Györgyel beszélgetni, mint kiderült, és e tekintetben nem volt a prognózisa rossz. Hát a prognózisa már, mint hogy ő azt előfeltételezte, Falus Ferenc tegnap, hogy Gémesi György se ezt a rendszert vette igénybe, és igaza volt, ő se ezt vette igénybe, és ezek szerint tese. Tehát imáron három olyan ember van a környezet, ember egyre ugyan nem tartott igényt az egészségügyi kormányzat, de a másik kettőre igen, hogy egyik se ezt a mindenki számára rendelkezése bocsájtott rendszert vette igénybe, hanem közvetlenül telefonált, és innentől kezdve már az illető intézménynek, a vezetőjének a felelőssége, hogy ő egyébként alkalmaz-e sem, vagy az hogyan van? Hát hogy ezek egy nem gondoltuk ezt végig nekem, de... Egészségügyi orvosi engedély, meg működési engedély minden van, tehát én orvosként bevékenykedhetek, azt gondolom, hogy olyan dolgokat meg tudok csinálni, mint amilyen a vakcinálás előtti emberek vizsgálata és a vakcina beadása, illetve a jó, de ezt minden meg de fogja az előzni az teletek valamiféle teletek. szerződés, vagy valami írásbeli szint? Tehát ez egy önkéntes munkavállaló vagy munkavégzési szerződést kell ilyenkor, vagy július ilyenkor kötni, ez, a, ami, ez azt jelenti, hogy mindenféle felelősségben meg egyébként teljes. Egész idő. A többi fog a telefon, és azt fogják mondani, hogy holnap gyere hatra, vagy hogyan működik. Itt van fontosan, gyakorlatilag ugye. Azt, az egyik opció az reggel két és egy óra, a másikat kettő és este hat között. Ezekben az időszakokban ott megjelennem, és gyakorlatilag a jelenleg még az órás de egyébként máshol elvezet emberek helyére kell állnak. Ez hivatás tudat, ez kötelességtudat CDEF. Nem tudom. Én valami miatt párhorma mindenkivel a környezetemben, akik hasonló végzettségűek, van egy olyan érzésük, hogy most nem nagyon van más lehetőségünk. Tehát, hogyha valahol szükség van hasonlóra, akkor menjünk oda, aztán csináljuk. Úgyhogy körülbelül ez volt az indítatás, azt próbáltuk meg kitalálni, hogy mi az, amiben úgy tudunk közben működni, hogy hasznunk is lehet belő, vagy nem már nem nekünk, hanem a környezetnek, vagy a társadalomnak, vagy pedig az egészségvinenszernek lehet valamilyen hasznot, tehát tudok olyat tenni, ami, ami nem a tekintetben előrébb viszi a történetet, tehát nem arról van szó, hogy engem kell ott folyamatosan irányítgatni, hogy mit is csináljak, hanem maga tud képes vagyok bármit megoldani. Ez nyilván azt jelenti, hogy nem fogok tudni intenzíven légző problémák a küzdő betegek ellátásában részt ott nem értek, de mondjuk ezt az előtermészet folyamatot valószínűleg meg tudom tenni, és esetleg onnan olyan embereket, akik az előző kérdéshez értenek hogy Magyarul, hogy aki te beszéltél, az pozitívan fogadta a te jelentkezésedet. Igen, abszolút. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy szükebb e, hazádhoz visszatérve, hogy egyébként az, hogy te vagy más munkatársad is ilyen munkát végez, az megye annak a laboratóriumnak a rovására, amelyet vezetsz, vagy ennek most nincs jelentősége? Hát a laboratóriumban nagyon-nagyon sokan dolgozunk, ezeknek egy része olyan végzettséggel bír, tehát akinek nem egészségű végzettsége van, mert molekuláris biológus, a biológus és így tovább, aki ebben a történetben még ha szeretne, akkor is csak egy egészen más szinten gondozóként tudna részt venni, ő, ő, ő, valószínűleg lényegesen hasznosabb tagja tud lenni ennek a rendszernek, hogyha a munkát és az, az, az, az, az élelmezéseit végzi, az én tevékenységemet ők tökéletesen át tudják venni. Naponta pár órában azt a feladatot, ami ennek a szerűvizsgálata, a lezetezés, illetve ennek a kapott pozitív leleteknek a lejelentése, a fertőzöttek nyilvántartó rendszerből, azt megint meg tudom csinálni a maradék viszik, mint a cukrot a magyarok, az ellenanyag tesztet írja az újság. A, egyre nagyobb az érdeklődés az ellenanyag szintmérés iránt, amely azt mutatja ki, hogy a COVID-19 fertőzés hatására a IgG ellenanyag megtalálható a szervezetben, és milyen mennyiségben. Ez mi? Ugye, amikor elkezdtük körülbelül egy évvel ezelőtt a laboratóriumban vizsgálni azt, hogy valaki átesetett a fertőzésre, vagy sem, akkor csak az anti ellenanyag tesztek át a rendelkezésre, mégpedig egy nagyon Korai és meglehetősen kezdetleges és meglehetősen pontatlan formában ezek voltak azok az szúrós védcsetektező kislaposkák, amik lapot, laterális imondikúziós tesztnek hívnak, amelyek kapcsolatban elég hamar egy egyetemi vizsgálat, az egyetemi laboratóriumban végzett vizsgálat amikor akkor kiderítette azt, hogy ezeknek a pontossága messze elmarad attól, amit mondjuk elvárna az ember. A felállításához akkor is ugye maga a maga azért is azt közölték, hogy ez nem más, ez egy tájékoztató jellegű. Vizsgálat. Ahhoz képest óriásét lépett előre a diagnostika, és kifejlesztették azokat a pontos, nagy automata rendszereken végezhető vizsgálatokat, amivel a, már a különböző fehér etikusok elleni ellenanyagoknak a mennyiségi meghatározása is megtörténhet. Ezt gyakorlatilag egy-két-három hónappal ezelőtt vezették a Magyarországon is. Számos laboratórium végzi ezt az egyetemi laborok, illetve a nagyok, meg a magánszolgáltatók így mi is. Ezzel pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy az illetőnél a 5 féle vakcina bármelyikével történő vakcinálás, az előanyag termelés kiváltotta, -e, és ha igen, azt milyen mértékűt, akár azt is meg lehet csinálni, hogy az időben több alkalommal megmérve meg lehet azt nézni, hogy ez egy emelkedő, stagnáló vagy egy csökkenő tendenciát mutat. Illetve azt is meg tudjuk mondani, hogy az adott helyzetben az illető átvételte -e korábban magát a betegséget, függetve azt, hogy kapott -e oltást, vagy semmi. Én például a saját magam esetét tudom említeni, Én az első egészségű dolgozóként az első oltást követő 6-8 napon már kimutatható volt az oltás okozta fehérje elleni immungloborin termelés, minimális szinten, és ugyanakkor többenten tapasztaltam, hogy az elmúlt 6-8 hónapban a végző vizsgálatok közben valószínűleg mentesen átvészteltek magát a betegséget is. Azóta ezt többször megismételtük történt, saját véremet kontrollként is használjuk itt ebben a rendszerben, mert elég jól tartja az értékeit. Gyakorlatilag azóta egyértelműen bebizonyosodott, hogy a, a vakcina az jelentős, immunoglobulin emelkedést okozott, és közben pedig a korábbi fertőzés miatt másik típusú immunoglobulinomnak a szintje pedig állhatóan magas. Terep egészségügyi dolgozóval való beszélgetés során, de tulajdonképpen lehetett volna közértes is, mert maga a felvetés volt fontos és érdekes, amikben arról beszélt, hogy szerinte fontos lenne a statisztikában kimutatni, még akkor is, hogyha érzék egy adat lenne, nem azért, mert személyre mutatna rá, hanem olyanra világítana rá, amivel az emberek nem szívesen szembesülnének, nevezetesen azt, hogy jelenleg kórházi ápolásban hány olyan COVID-beteg van, akik másodszor lettek COVID-betegek, amióta a pandémia van, illetőleg megbetegedtek az oltás dacára? Hát a fertőzbetegek nyilvántartás az életi pont, és nyilvántartó rendszer ezeket rögtíti. Tehát egyrészt jeleznünk kell akkor, hogyha valamilyen pozitív eredményt kapunk. Nyilván, hogy a tudomásunk van róla, hogy az illető kapott e oltást, és ha igen, akkor mikor és melyiket. És az első vagy a második kortáson van túl. Nekünk ebben a merítésben, amelyikben mi vizsgálatokat végzünk, itt is több mint azt hiszem, hogy több mint húsz olyan. És emlékszem, ahol a védőoltást egyértelműen már régebben megkapta az illető ellenére pozitív PCR-vel. Van-e jelentősége a... annak, hogy hány nap telt el az oltás óta? Van, van jelentősége, tehát vannak olyan személyek, akik között az oltást követően váltak pozitívá, ő őnál nyilvánvalóan még akkor nem fejlődött ki a idővédelmi rendszer, lesz, ők tünetekkel is bírnak. De a legtöbb olyan, akinél mi pozitivitást találtunk, azok általában vagy zero, vagy pedig minimális tünetekkel vannak jelen. És egy egyetlen jelentősége ennek tulajdonképpen az, hogy egyrészt látjuk a biológiai rendszert működés közben másrészt pedig, hogy ők veszélyt jelentenek a környezetükre, mert továbbítani tudják ők, maguk nagy valószínűséggel nem betegednek meg, és nem komoly tünettant, ez a dolog, de át tudják adni a között a környezet. Mennyire között objektív az, hogy hány nap után hat az oltást különös tekintettel ezekre az emberekre, akik lehetséges, hogy az oltás utáni napokban kerülnek abba a helyzetbe, hogy az immunrendszerük, az imára megtámogatott immunrendszerük veszi fel a küzdelmet a betegséggel, és a betegség ugye helyzeti előnyben van abból adódóan, hogy már benne volt a szervezetükben akkor, amikor az oltást megkapta. Nagyon sok klinikai vizsgálat zajlik ebben az irányban, tehát akik, amelyek megpróbálják ezt tisztázni, ezt a kérdést, amit most fölvetettél. Én azt látom, hogy itt Magyarországon is van egyébként két olyan vizsgálat, amiről tudok. Azt látom, hogy nincs a kezünkben még az a módszer, amit az egyértelműen meg tudnánk mondani, hogy milyen kis szigmóvédelem, mikor és hogyan élesedett be a védőoltás után. Tehát elsősorban még a módszert is keresgetjük, hogy mivel lehet ezt pontosan vizsgálni, mert nagy valószínűséggel ez a. IgG, IgM, tehát az ezen nagyobb kimutatás nem feltétlenül tükörzi azt, hogy illetve mennyire védett a so, anyaggal kapcsolatban van most egy ügyneves sejtes vagy kerülhelyes immunvállat, az idővizgálatra alkalmas módszer, amelynek a, egyelőre még kutatási fakatban van, de reméletleg a rutin hogy is elterjedhetődé válik a közeli közelítőben, azzal valószínűleg pontosabban meg lehet mondani a védettség, de valószínűleg egy pár hónap még eljutunk odáig. Most nem tudom, hogy válaszoltam el kérdésre, kérdésre. Válaszoltál. Így működik az otthoni COVID gyors teszt a svájci B és X-re végződő terméke, hasznos segítséget nyújthat többek között azoknak, akik koronavírusra jellemző tüneteik, vannak a fertőzés beazonosításában, annak kiderítésére, hogy áttestek e már a fertőződett, sőt, már oltást kapottak számára is, hogy meggyőződhessenek, arról kialakult-e már náluk a védettség, a fertőzettség ellen. Ez erre jó, vagy arra is jó, hogy ki lehessen mutatni azt, hogy ugyan semmilyen oltásuk nincsen, de egyébként pozitívak vagy negatívak is ebből adódóan betegek. Ki, vagy sem? Nem uh, ismerem pontosan ezt a ezt a technikáját, de gyakorlatilag a, a ilyen vérből házilag végzett kutatók szinte kizárólag arra alkalmasak csupán, hogy a már átléptetett, vagy pedig a beoltottság állapotát lehessen ténylegesen megítélni. Az aktuális fertőzésre nem nagyon ad információt. Van a Nine Inch nailsnak egy szám, amely azt mondja, hogy minden nap egyforma számodra a napokat alapvetően mi különbözteti meg? Hát ebben a pillanatban nem sok minden. Gyakorlatilag a bizonyos laboratórium módszereknek az újdonsága és a bevezetésével kapcsolatos élmények azok, amelyek újdonságot jelentenek, illetve hát most őszintén megmondva, Érdeklődéssel várom azt a következő pár napot, amikor, amikor valószínűleg az autóközpontban, egy udakesti kerületben elkezdek dolgozni, szerintem ez teljesen meg fogja. Két kérdésem át, hogy volna kérdésem. még aztán, hogyha nem nyertem el a kellő ellen szenvedet, akkor valószínűleg a jövő héten is folytatnak, de az egyik kérdés az az, hogy. Van-e olyan jellegű monotóniája, tehát ugye nekem mindig a mess az eszembe, ahol az Eliot Gould és a, a Donald yeah. Sutherland frontsebészek a, a koreai háború idején, ha jól emlékszem, yeah. és gyakorlatilag szakmányban operálnak, amputálnak lábakat. A kérdés az, hogy miközben nekik ez mindenféleképpen a hétköznapukat jelenti és élményabb, még akkor is, hogyha ez furcsa kimondani, Aközben, amik közben ezt te csinálod, és miközben számtalan nyilatkozatot adsz az ATV-től a BTV-n keresztül a Kejfejancsig, azt érzékeled egyébként, hogy hol tart a háború? Hát én egyrészt, ugye követtem, hogy igyekszem a darátaim a kollégáimnak követni azt, azt, azt az a tömeget, ami a betegségek kapcsolatban a világra kerül. Másrészt pedig nagyon sokat beszélgetek azokkal az emberekkel, akik kiszűrésre kerülnek, vagy PCR és vagy pedig az utóbbi időben a kanditatív, a mennyiségi antitest meghatározással Kapcsolatban, és akkor ő meg lehet ismerni, vagy megismerem azt a történet, ahogy ő kitájít. Értem, de érsz egy burában, mint bárki más operálsz. Van egy nap, amikor több sérült van, van, amikor más, van, amikor lőtt vannak, van, amikor éget sérültek vannak, annak függvényében, hogy a frontról honnan hozzák hozzád a betegeket. De azt érzékeled de hogy hol tart a háború? Hogy mikor lesz vége? Lesz-e vége egyáltalán milyen körülmények között lesz vége? Milyen lesz a a csata, után. A mai beszélgetésünk elején már ezt említettem azt a tudományos munkát, amit egy pár hónappal, vagy más hónap alatt olvastam, ami engem akkor megnyitott. Tehát amelyik azt mondta, hogy itt ez egy, ez egy gyermekkori fertőző betegség lesz, amelyik tudatok jó, de te tulajdonképpen egy gyerek vagy, aki egy esti mesére alszik el, miközben a tapasztalatok azok, amelyek egyébként az életét meghatározzák, mint bárki másnak, hiszen ez a tanulmány ez mégiscsak egy esti mese ahhoz képest, amit te a hétköznapokban tapasztalsz. Elég jó helyen jelent meg, elég megvetősen megbízható emberek részéről. Én örömmel olvastam, és el is hittem. Azt, jó, de az azt kérdezem, hogy a napi tapasztalataid, azok mutatnak-e bármit? Tehát, hogyha abból adódóan kéne menned, mint egy gátőr, aki kimegy a Dunához, és azt mondja, hogy most ilyen magas, most olyan magas, és ebből érzékeli, hogy a gyűjtőterületen mennyi csapadék esetet, hogy a te hétköznapi tapasztalataid bármilyen grafikont kirajzolnak-e? Hát én meglehetősen, hogy úgy mondjam, megrettendem, vagy félelemmel követem a grafikon alakulását, mert sajnos elég jól lát, mutatja azt, hogy még a következő három évben mi várható, és azt meg úgy sejtem, hogy az egészségügyi rendszeret mennyire lesz képes feldolgozni. Tehát most jelenleg nincs optimista hangulatom, de abban bízom, hogy mondjuk... Április második felében a tetőzés után leszünk, és hogy a egy része, akkor még ugyanúgy tartani fog. Hát nem tudom, hogy Van-e bármilyen hát, hozzászólásod a szerbiai vakcinaturizmushoz, ami a következő téma lesz a műsoromban? <s> Lidi, hogy bajdasági uh, uh, vagyok. Ezzel nagyon sok ismerősöm jelezte, hogy, hogy ugyan laknak, vagy itt élnek Magyarországon, de hamarabb jutottak védőoltáshoz azzal, hogy visszamentek, bejelentkeztek, és, és ezt e, lerendezték. Én, én azt gondolom egyébként, hogy az oltási. Stratégiában az a legjobb, hogyha minél több, minél hamarabb, minél több vagy minél nagyobb átosztottságot érünk el. Ezért tulajdonképpen teljesen logikus a szerbiai hozzáállás, mi aki bemegy, és még nem volt beoltatva, kap egy oltást, és nem kérdezik, hogy honnan és mi a szépen aktuális Nyilván, ha meg tudják azt tenni, tehát hogyha van annyi oltóanyaguk, meg van ilyen jelenlegű oltóközpontjuk, az, hogy a külföldieket is beoltják, hogy őszinte legyek, nem egészen pontosan értem ez az emelőtés. Elveket, de ebben a pillanatban azt gondolom, hogy ha ezzel valaki tud élni, akkor éljen velem. Nagyon szépen köszönöm a következő beszélgetésben, Varga Szilveszterrel elő lesz szó. Köszönöm a rendelkezésre állás, Szervúzatilra. Bezegatillát hallották. mondani a hozzáértőknek, hogy a baloldali része nem szól a fejhallgatónak. Tehát majd, hogyha ellenőrzik, már majd műsor után, akkor azt nézzék meg, legyenek szívesek. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, és Orgas Szilvesztert keresem szívem. Jó reggelt kívánok, Kezdjük a végén, és aztán eljutunk az elejére is. A tegnapi nap folyamán a Final Show Times számára Alexander Vucic, szerb elnök, kielentette, hogy be fogja oltatni az egész nemzetet mármint az ennemezett Szerbiát. A Financial Times hozzátette, hogy az EU Prava oldalán keresztül a Szerbiában való oltást külföldiek is kérelmezhetik, ezért több ezer polgár a balkáni országokból Szerbiába sietett, hogy felvehessék a védőoltást, emellett az ország pénteken, már mint hogy múlt hét péntekén megkezdte a bevándorlók oltását is a számukra fenntartott táborokban, és mintegy négyezer Bosnia-Hercegovinából származó egészségügyi dolgozót is beoltottak már. Az elnök, már mint Vucic. Azonban visszautasította a VD turizmusáról szóló vádakat. A vakcinákat mindenkinek ingyen adjuk, segítőkészek kell, hogy legyünk, és támogatnunk kell mindenkit, mert még ha jó is az immunizáció folyamata, nem jelenti azt, hogy biztonságban leszünk, ha a régióban élő emberek nem azok, mondta Vucics. Hogy jött létre ez a jelenség? Ott Szerbiában ami azért egészen páratlan ebben a régióban, egy országban, amely határos Magyarországgal, egy országban, amely nem tagja az Európai Uniónak. Mindenek előtt azt kell mondanom, hogy mi ugye vakcinaturizmusnak vakcina nevezzük ezt a, ezt a jelenséget Szerbiában viszont Covid diplomáciának hívja. Micsoda <gül> különbség. <gül> Igen. Igen, a lényeg ugyanis az, hogy azt mondják, hogy azzal 22 ezer emberrel, emberrel, akik beoltottak, Szerbia 22 ezer nagy követet kapott. Valószínűleg nem sokat tévednek. Valószínűleg nem sokat tévednek, de ez egy folyamat része. Tehát valamikor ott kezdődött, amikor Bucsics elnök elvitte az első vakcinákat, akkor még hajdja a vakcinákat Macedóniába észak-Macedóniába, aztán vitték vakcinákat Montenegróba, és utána vitték Bosnia-Hercegovinába is. Tehát már akkor fölmerült az a vád, hogy ezzel a gesztussal Szerbia a, a bolt-Jugoszláviát akarja feléleszteni, de ez de, de, tényleg is, ennek a megfontoltságára abból a szempontból, hogy most nem a szerbek itt a szerzkolizikusok kiszik a vakcinákat a környező országokba, hanem rájöttek arra, hogy sokkal jobb, hogyha azok az emberek, akik szeretnék beoltatni magukat, azok Terbiába jönnek el. Mert mi történik ilyenkor? Benzint, üzemanyagot vesznek tehát hagyasztanak, autóval jönnek, valószínűleg valahol meg kell felnünk, és erre voltak is beszámolók a szerbiai televíziókban, hogy a belekszóba beoltották ezeket az embereket annak a környékén, nagyon sok ö, lakást ö, tudtak kiadni, plusz fogyasztanak. Tehát ennek gyakorlatilag gazdasági, valamilyen gazdasági mozgató ereje is van, azon felül, hogy persze ö, a humanitárius jellegéről ne veszik. Jó, nézzük a másik oldalt, milyen ö, a COVID által sújtott súly, Szerbiában a helyzet fertőzöttek száma, halottak száma, kórházban lévők száma, intenzív osztályokban lévők száma, lélegeztetőgépen lévők száma, etc. és így tovább. Nem jó, nem jó, pedig, pedig ma lesz a napja annak a híradások szerint, amikor egymillió ember, az egymillió ember is fölveszi a második voltást. Tehát gyakorlatilag védett meg kell egy hánymilliós nemzetben, nemzetben. Egy 7 milliós nemzetben gondolkodhatunk, valamennyivel kevesebben vannak már, mint 7 millió, ennek másokai vannak, nem egészségügyi, nem egész más gazdasági elvándorlás, tehát ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy, hogy eddig 2 millió 325 ezer embert oltottak be, és ebből 920 ezer kapta meg másodszor az oltást, tehát valószínűleg, hogy a mai napja már meg lesz millió 1 Ennek ellenére a helyzet egyre rosszabb. Egyre inkább fokozódik a, a, a halottak száma, tehát két-három héttel ezelőtt, nincs is három héttel ezelőtt, és 15-16 ember halt meg a koronavírus következtében naponta Szerbiában. Most ez a szám 40 körül van, tehát már meghaladta a 40-et. Tehát a halottak száma is, is egyre nagyobb, a kórházak is egyre e, e, túlterítettebbek, és egyre több kórház ár, az is az úgynevezett COVID rendszerbe, tehát csak fertőzött embereket, tehát koronavírus által fertőzött embereket kezelnek, tehát ilyen szempontból is rossz, és Szerbiában nagyon sokat tesztelnek, naponta körülbelül 14-15 ezer ember tesztelnek, és ebből kb. 4 ezer ember már több mint 4 ezer ember pozitív. Tehát gyakorlatilag a, a, a, most nem átoltottságról beszélni, hanem átoltosság mellett átfertőzösséggel. Ezt én értem, is. de mindez, amiről te most beszélsz, ez se akadályozza meg az elnököt abban, és a politikát abban, hogy a fertőződés veszélyével párhuzamosan, vagy annak dacára ez a vakcina diplomácia ne folytatódjon. Nem, egyáltalán nem akadályozza meg, és van egy olyan vád el, Szerbia ellenünk, az előbb már említettem, hogy vissza akarja, helyre akarja állítani a volt Ugországát. Ez, ez egy kicsit túlzó vád, és azt hiszem, hogy, hogy nincs realitása. És azt, azt, az, azok a folyamatok, amelyek a Balkánon működnek, a nagy káosz közepette, mert most is egy hatalmas káosz van politikai, meg minden gazdasági szempontból ebben a térségben. Ezek a, ezek a folyamatok azért valamilyen közeledést mutatnak. Tehát azért a szerzsajtó most olyan cikkekkel van tele, hogy milyen hálásak azok az emberek, akik beolthatják magukat. Sergiában említenek művéseket, jó, ilyet, nézzük, nézzük -e ezt konkrétan, vagy nézzük köze <coughs> közelebbről. A vakcinaturizmus fő oka, most olvasok, tehát nem a saját okosságomat mondom fejből, tehát a turizmus fő oka, hogy Boszénia, Hercegovina, Montenegró és Észak-Macedónia vakcina beszerzése és oltási programja is siralmasan lassan halad. Mivel egyik ország sem az EU tagja, ezért az oltóanyagokat az ottani beszerzési láncból természetesen nem kapják meg. Így a balkáni országok a WHO globális ingyenes vakcina programjára a COVAX-ra kell, hogy szoruljanak, amely azonban nagyon kevés vakcinát szállít és nem időben. Nézzük akkor ennek két oldalát. Az egyik az, hogy milyen ma Szerbiában a határ kapcsolatos helyzet az összes határos országgal kapcsolatban, beleértve Magyarországot is, másfelől pedig, hogyha Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Észak-Macedónia ilyen rosszul áll a COVAX által vakcinával, akkor mi az oka annak, hogy Szerbia viszont ennyire jól áll? Szerbia sem kapott a COVAX programból egyetlen egy vakcinát sem, és a COVAX programból most kezdenek érkezni a vakcinák ebbe a térségbe. Akkor most nézzük gyorsan végig az országokat, amelyek amelyek itt vannak. A COVAX programból Koszovó, a vasárnap kapott 24 ezer darab vakcinát, még hozzá azt a vakcinát. Nagyon érdekes, hogy a miniszterelnök volt az első, aki beoltatta magát, és ezzel tele volt a sajtó. Ezen kívül mások is, másik országokban is kezdenek érkezni most már a vakcinák. A törökök szállítanak, például Bosnia-Herzegolinába szinovak vakcinát, ami nem kikerült a cinovac amelyet Magyarországon is adnak. Ez a Sinovak vakcina, az Ázsiában elég éles viszont ugyanezzel oltanak majd Albániában is, viszont, a, vannak olyan hírek, hogy Albániában a Sinovak fog egy vakcina gyárat építeni, tehát a, valamilyen ellátás volt, már nagyobb. Vacsadóné esetében ugyanez a helyzet, hogy, hogy nehezen indul be a vakcina, és a, a is. De nem csak mások. elég gyakran bádolják meg biztet az Európai Uniót azzal, hogy magukra hagyta őket, és ez a Jó, Magyarul, hogyha nem a kovaszorom által érkezik a vakcina, akkor e, vásárolják. Ő, igen, távtere van annak, hogy hogy És ez Szerbia a... ennyivel gondoskodó, vagy ennyivel több pénze van, mint a többi volt jugoszláv tagállamnak, vagy valami más oka van annak, hogy hát ha nem is mondom, hogy Szerbia duskál vakcinában, de sokkal jobban áll, mint a környező országok, vagy legalábbis úgy tűnik. Persze, a szerbek elkezdtek már valamikor tavaly nyáron azzal foglalkozni, hogy vakcinákat szereznek be, és megkeresték a gyártókat, amelyek még sehol sem tartottak akkor a vakcina előállításával. Egyrészt másrészt pedig, hogy, hogy ezeket persze ki kell fizetni, és egyrészt Szerbia ilyen szempontból azért mindig az hangsúlyozva, hogy most van rá pénz, Megveszik a vakcinákat, sőt, hogy hát már most már új vakcina gyárakat fognak építeni. De Belgrádban valószínűleg májusban elkezdik az orosz vakcina gyártását is, és talán még az idén a cinofárm is elkezdjük. Tehát gyakorlatilag én úgy hívom, hogy egy vakcina birodalom alakult ki a Balkánon, amely, amely gazdasági erején, népességénél, leleményességénél fogva megpróbálja ellátni a környező országokat. A kergelnök ugyanis azt mondja, hogy, hogy nem lehetünk szigetlen, nem tartjuk magunkat szigetként, ten, akkor, hogyha a környező országokban tovább is nulla. Oké, okay, rendben van. Mi a helyzet a határátlépéssel. A határátlépés folyamatosan változik, tehát is más országonként más is más a helyzet. Gyakorlatilag azért Bosnia felé a határok kicsit jobban átjárhatók, mert hát látsuk, hogy mindazok, akik, akik ebbe tudtok, az 22 ezer ember, aki a Ibergrádban, azok számára gyakorlatilag nem volt akadály. Nyilván a betegség terjedésével a PCR pozitív, kisjelteztel nem lehet utazni, tehát negatív kisjelteztet kell felmutatni, illetve a az o beoltottságot is a szerbek számára. Ez most ő, éppen tegnap volt a gyrög idegenforgalmi minisztert, és a görög, ö, minisztő, turist, Belgrádban, és szerbek számára ö, ez nagyon fontos, hogy a, a, a görögök elfogadják a, a, a, a, a kínai és az orosz vakcinát. És itt még megemlőkendő, hogy azokat az embereket, akik ma Szerbiába mentek, azt zenekával oltottak be, és ez is egy ilyen, egy ilyen nézes mazzal volt, hiszen ezzel a vakcinával ez Európai Unióba is belépett bár. Oké, okay, rendben van, ha már itt tartunk, akkor nem elég, hogy van a vakcinaturizmus, vagy ha tetszik, tetszik vakcina diplomácia, akkor azok, akik egyébként átmenetleg nagykövetek, ők maguk dönthetik el, hogy melyik vakcinának lesznek majd a diplomatái? Tehát ez ezügyben szabadság van, vagy pedig nincs? Ebben az esetben az AstraZeneca átadták de itt nem volt választásra lehetőség, és Albániában voltak olyan elhangzottak olyan vádak, hogy azért adják be ezt a vakcinát, vagy azért rendőzték meg a szerdek ezt a, a vakcinaturizmust, vagy Covid diplomáciát, hogy, hogy a lejáró, vagy a lejárathoz közeli vakcináktól megszabaduljanak. Tehát elképzelhető az, hogy, hogy a fenntartott vakcináknak a a szabatossági határidejek közben és azért egyet. Nagyjából valószínűsíthető-e? Te 22 ezerről beszéltél, de az vajon az összlétszáme? Tehát nagyjából lehet -e tudni, hogy ennek a diplomáciai műveletnek hány nagy követ lett a végeredménye? Hát most 22 ezerről beszélnek is Ugye beszéltünk arról, hogy, vagy, hogy ezt a Szerbiei Gazdasági Kamara szervezte is, a másik pedig az általán is említett EU-kava nevű oldalon bárki bejelentkezhetett. És mindenki Ez egy fontos dolog. A regisztráció muszáj volt-e, vagy létezhetett a vakcinához jutni a regisztráción kívül is? Kellett regisztráció, és amikor érkeztek ezek az emberek, Bosznia, a boszniai határon sorok át a több kilométeres sorokat, akkor a szerb média próbálta őket tájékoztatni, ahol csak azok jöjjenek, akik már regisztráltak ezen a napon. Ráadásul ugye az oltások, ezek az oltások, amiről beszélünk, ez nem Johnson és Johnson, ezek két oltással működnek, ezeknek az embereknek záros határidőn belül vissza kell térniük. Vajon ez a diplomáciai rendszer ismeri ezt az adminisztrációt? amiben a beoltottak megkapták azt a másik időpontot, amikor meg kell, hogy jelenjenek, függetlenül attól, hogy erre fizikailag képesek lesznek-e vagy sem. Valószínűleg igen, hiszen a, hiszen a mostani számítógépes illetve internetes rendszerek már tudnak ilyesmit, ilyesmit produkálni. Tehát nem hiszem, hogy, hogy probléma lesz. Inkább ennek a, a vizeti gazdasági oldalát nézném meg, hogy már most készülnek azok a lakást tulajdonosok Belgrádban, hogy jobban kihasználják ezt a helyzetet, hogy felcsinálják a lakásaikat azoknak azok számára, akik jönni akarnak. Itt egy nagyon fontos dolog, amit meg kell említeni, hogy itt, akiket beoltottak, ugye minden vakcinációs rendszerben az a, az a gyakorlat, hogy, hogy időseket, betegeket betegségnek leginkább kitett ö, ö, embereket olták be. Most ö, jelen pillanatban ezzel a ö, Covid diplomáciával, vakcinativizmussal fiatalokat vagy, vagy középkorúakat értek el. Tehát azok kapthatták meg az oltást, akik egyébként a saját rendszertükön belül azon abban a kevés 25 50-70-100 ezer vakcinával, amikor egy is sikerült beszerezni az egyes országokban nem nyitottak volna egyáltalán ö, oltáshoz, nem jutottak volna bizonyos mértékben bérzett szinten pár apró kérdés marad még, illetve hát olyan részletek, amelyekről érdemes beszámolni, anélkül, hogy közben az ember pozitív vagy negatív politikai megjegyzéseket tegyen, bár ezt is meg lehet tenni. E, e, legyen az első Albánia, ugye a szerb-Albán vagy a szerb-Koszovói viszony, hát arról te hosszabban tudnál beszélni, mint én, de köztudomású, vagy nem, e, mint a galambok. A szerbiai közösségi médiában előkerül helyen szerepel, hogy a tiranai Albavincz légitársaság Belgrádban kapták meg a koronavírus elleni oltást, ami a korábbi években szinte elképzelhetetlen lett volna. A szerb gazdasági kamara szervezésében, Belgrádban és Nisben, bosznia Hercegoviniai, észak macedónia és Albániai üzletembereket oltottak be, aztra a a vakcinával az albániai Albavings magán légitársaság szobaton két charter járított, indított Tiranából Belgrádba, amelyekkel albán üzletembereket szállítottak a szerb fővárosba, hogy megkapják a koronavírus elleni oltást. De ha már Belgrádban voltak, ezt a lehetőséget a társaság Stuartesei sem szalasztották el. Gorán Vesics, a belgrádi polgármester mindenható helyettese pedig azt sem hagyta ki, hogy egy két csoportkép erejéig a hőjkoszorú közepébe álljon, magyarul, hogy milyen mértékben működik az a diplomácia, amiről beszélsz. Az Azonban egy kis üröm is vegyült, mert a Koszovói Gazdasági Kamara elvi okokból elutasította részvételét a szerbek által szervezett oltási akcióban, ahogy Koszovó nem hajlandó venni a szintén a szerbek által kezdeményezett mini-sengen elnevezésű együttműködésben sem. Így van, e, itt e, meg kell e, azt jegyezni, hogy egészen más Koszovónak is, egészen más Albániának a viszonya e, Szerbiához. E, figyelten attól, hogy ott egy nemzetről van. A, a koszovóiak, amikor létezik, említettem én akkor rossz néven veszik, hogy az albániai albánok, tehát a kiranai kormány bekapcsolódott ebbe az együttműködésbe, az ő megkérdezésük nélkül. E, tehát e, Koszovó viszont mindenféle, ez is mondjam, e, Ö, ö, olyan, o, olyan diplomáciai rend, rendelkezést, vagy olyan diplomáciai tárgyalást ö, ahhoz köt, hogy ismerjék el poszoló függetlenséget. Nyilván, ö, nyilván eb, ebben a szempontban is nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy az albánok azért kicsit másképp viszonyulnak, már mint az, az albániai albánok kicsit másképp viszonyulnak a Belgráddal való kapcsolatokhoz, hiszen létrejött ez a minisengen, amelynek az Albánia is azia van folyamatos párbeszéd közvetítők nélkül, tehát találkozik a két miniszterelnök, illetve a is, elnök és a Ediráma Albán miniszterelnök. Tehát egészen más viszonyról van szó. És hát nyilván a másik oldal pedig már akkor, amikor ez a vakcináció megindult Belgrádban, már akkor és fináltalán valószínűleg tudomású, tudomású volt, hogy a 24 ezer vakcina, amelyet első körben küldtek, az rendelkezésre fog állni, és azokat az esetleg mentek volna feltételezemény, tehát ez nem hivatalosodat, nyilván megkínálták azzal, hogy itt a lehetőség. És most körülbelül ezen felül még 80 ezer vakcina fog érkezni, de hát azért gondoljon bele, hogy 80 ezer vakcini egy két milliós rakossághoz képest azért egy eleményes szám. Uh, még egy dolog... Uh... Azt írja az én itinerem, hogy mindahoz a helyzethez, amiről az elmúlt percekben beszéltünk, hozzájárul a vírus és a vakcina szkepticizmus növekvő mértéke is. Több mint egy évvel a koronavírus járvány kezdete után még soha nem voltak olyan sokan a járványkonteuban hívők Észak-Macedóniában, mint éppen most. A Londoni székhelyű Stratégiai Párbeszéd Intézete még novemberben készült, de csak most publikált felméréséből kiderül, hogy az ország polgárai közül 55% nyilatkozott úgy, hogy nem oltatná be magát a vírus ellen, így a válaszok többsége, 38% azért nem, mert nem tartja azokat biztonságosnak. További 22% a kérdése, hogy miért nem bízik egyik oltásban sem, úgy válaszolt, hogy szerintük a vakcinák eleve használhatatlanok és nem védenek meg senkit sem a betegségtől. Ennek van-e valami lokális oka, hogy ezen a környéken ilyen mérvű a Szkticizmus. Igen, elég előtt valóban elég előtt teljes a szkepticizmus képjelés. Az egyik az, hogy egyre olyan eset, ö, ö, ö, olyan esetről érkezik ki, hogy Belgrádban vagy más szerbiai városokban ugyanez koronabrikat tartanak, és, és nem érdekli őket, hát nem érdekli az embereket az, hogy most megfertőződhetnek, vagy nem fertőzhetnek meg. Tehát az ellenállás egyre nagyobb mindenféle irányból és a bezánságot ott is egy viselik az emberek, viszont amit említettél, hogy valóban nagy azoknak a száma, akik nem akarják beoltatni magukat, és Belgrádban volt is erről egy beszámoló az egyik szerdői televízióban, a fiatalok azok, akik nem akarják beoltatni magukat. És nem tudják, hogy milyen következményei lesznek, ezt mi sem tudjuk, hiszen nincs tapasztalat, milyen következményei lesznek annak, hogy hogy beoltatják magukat, hogy hogy milyen Akár, akár, hogy is mondjam, szóval a lényeg az, hogy nem tudják azt, hogy ezt ez követően családjuk miként hat, hat rájuk, tehát, és, és igazából eddig még voltak a legkevésbé veszélyeztek Bár most már egyre olyan beszámoló érkezik, hogy hogy a fiatalok is megbetegszenek a, a törzsnek a következtében, és ő sem védettek már ettől a törsttől. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sajnálom az aprópót, de köszönöm szépen, hogy Megszólalt -hat talak téged. Köszönöm szépen én is, viszontállásra. Köszönöm szépen, Önök Varga Szilvesztert hallották. Miután ma még be fogok mutatni egy vakcinával kapcsolatos kis filmet, hogyha az egérrel békességbe kerülök, akkor bemutatom az első filmet, és aztán nagyjából fél óra múlva bemutatom a másikat is. COVID-19-ben eddig világszerte mintegy 100 millióan betegettek meg, és több mint 2 millió ember életét követelte a betegség. Mára a járvány elleni hatékony védekezéshez többféle védőoltás vált elérhetővé. A modern és a hagyományos Covid-19 védőoltások között a legfontosabb különbség az, hogy a modern mRNA-s védőoltások nem tartalmaznak egész vírust. Csupán a vírus egy fontos alkatrészének, az úgynevezett tüskefehérjének tervrajzát. Az oltással csak a tervrajz, egy rövid rna darab kerül be a szervezetünkbe, anélkül, hogy megváltoztatná annak örökítő anyagát. Ez a kis erenes szakasz az izomba juttatva beindítja a tüskefehérjék gyártását, majd lebomlik. A hagyományos vakcináknál magukat a vírusfehérjéket, köztük a kulcsfontosságú tüskefehérjét juttatják be az izomszövetbe, általában elölt vírus formájában. Az ezt követő folyamat minden vakcinatípus esetében hasonlóan zajlik le. A testszerte járőröző immunsejtek idegen anyagként mutatják be a tüskefehérjét az immunrendszer karmestereinek, a segítő Ezek a segítősejtek riasztják az immunválasz végrehajtóit, az ölősejteket és az ellenanyag termelősejteket. Ezek a sejtek képesek megvédeni a szervezetünket a vírus támadásától, és közben a koronavírus tüskefehérjére emlékező memóriasejteket is létrehoznak, amelyek készen létben állnak egy későbbi vírus támadás esetére. A védőoltás legfontosabb eredménye az immunmemória kialakulása. Ha ezután támad a koronavírus, nincs sok esélye. Az ellenanyagok beborítják és így gátolják meg, hogy a sejtjeinkhez kötődve fertőzést okozzon. A már fertőzött sejteket és bennük a vírusokat könyörtelenül elpusztítják az ölősejtek. A védőoltás hatására a fertőzések 90%-ában a betegség nem alakul ki. A többi esetben pedig jóval enyhébb lefolyású, mint oltás nélkül. Ezeket a koronavírus vakcinákat már több millió ember kapta meg világszerte, és komoly mellékhatásról nem számoltak be. A járvány felszámolásának egyetlen hatásos eszköze a védőoltás. Éljen vele, és továbbra is tartsa be a távolságtartási és maszkviselési szabályokat. Regelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Annak idején, a Magyar Rádióban volt egy egészen fantasztikus tudományos robot, Ugye a Magyar Rádiót, azt úgy kell elképzelni, mint rengeteg szobát, már mint egy régen ilyen volt, 80-as évek közepe, és a rengeteg szobában mennyiségileg? Elképesztően sok ember, nagyon sok robot, egyik okosabb, mint a másik. Én több egyetemi végzettséggel bezuhanok oda, mint a helyét kereső ember. Itt az egyetemi végzettségemnek viszonylag kis jelentősége van, az a kérdés, hogy -e riportokat csinálni a legkülönbözőbb témakörökben, amelyekhez egyébként egy 10 skálán nagyjából egyesre se értek. Így be sem például a tudományos rovathoz, ahol egészen fantasztikus munkaerő van, az Eleklaci, a Bállaci, az Egyed Laci, csupa Laci, de ott van a Simonfi a bácsi, ott van a Mihancsik Zsófi, ott van a gimes Juli, ott van a Sipos Juli. nem tudom, hogy annak idején milyen mértékben működtek önnel együtt feltehetően azért a 80-as években azért a magyar Rád jó tudományos robot azért uh, igény tartott az ön uh, személyére, vagy rosszul feltételezem? Csupa idegen nevem mondok? Nem, nem. Gimes Júlielek azt is ismerte, hogy ne fessze én nagyon sokat köszönhetek nekik, én nagyon sokat dolgoztam oda, miközben egyáltalán nem értettem hozzá, és ennek azért van jelentősége, mert akkor kerültem olyan helyzetbe, mint most önnel, ami egyébként kitüntetés, hiszen korábban azt mondtam, hogyha netám van olyan dolog a koronavírussal kapcsolatban, amiről ön szívesen beszél, mert olvastam, mert láttam, mert hallotta, a ha láttuk-hallottuk, az egy kulturális rovat volt 3. 12 től a Kosuton, az egy másik dolog, vagy a rádióban akkor jelentkezzen, és aztán egyszer csak azt kérdezte tőlem, hogy de egyébként mi van akkor, hogyha valami egész másról be fogunk beszélgetni, nevezetesen az agyról, eh, akkor gondoltam, hogy hát legfeljebb majd keveset fogok kérdezni, mert hát eh, olyan nagyon sokat az agyról nem tudok, eh, de majd ön biztosan segít nekem, eh, amely nagy valószínűséggel, mint téma, nem biztos, hogy COVID-dal kapcsolatban jelentkezik, és mondtam, hogy igen, nosza, megegyeztünk 2-en eh, 8 óra pár percben, és most 8 óra 7 perc van, és roppant kíváncsi vagyok arra, hogy honnan fogunk elindulni. Hát induljunk el a kezdetektől, amikor egy <coughs> megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, akkor eleinte az összes sejt egyforma, egészen addig, amíg az úgynevezett hólyakcsírá alapotig el nem jut az embrió, Ekkor van egy külső rétege a sejteknek, ebből lesz majd a mélyvetény, és a ében pedig van egy ilyen egy ilyen belső sejttömeg, ezeket embrionális őssejteknek nevezik, tudom, ezek mindegyikéből egy teljes értékű állat vagy ember ki tud alakulni, magyarán mindenféle szervnek, mindenféle sejttípusa képes ebből kiépülni, vagy kialakulni, differenciálódni. Na most ezt annak idején, amikor ezt felfedezték, ez óriási jelentőséget tulajdonítottak neki, Ugye, hogy ezekből a sejtekből, mesterséges körülmények között tudunk csoncot, izmot, ideget, bármit előállítani, tehát majd ezekből mi csinálunk mesterséges szerveket, és azokat lehet beépíteni az emberekbe, akire, akinek szüksége van rá. Tehát, mint egy autószervízbe a megfelelő, ott lógnak majd a polcon a különféle szervek, és be lehet építeni őket. Most itt két probléma volt. Az egyik az az, hogy a, a katolikusok azt mondták, hogy ezt nem lehet így csinálni, mert hiszen az embriónak, mármint a megtermékenyített betesejtek is már lelke van. Tehát itt tulajdonképpen emberülést égzünk, amikor ezekkel az ősejtekkel dolgozunk. Pár évvel ezelőtt Szalamankában volt szerencsém megismerni azt a hölgyet, aki a, a második János Pálpárpárnak a tudományos tanácsadója volt, aki kísérletekkel bizonyította, hogy a megtermékenyítés utáni 12. órába száll bele a lélek az embrióba, molekuláris biológiai kísérletekkel. Ja, ha itt tartunk egy pillanatra, akkor azt kérdezem Öntől, hogy a tudományos életben nagyon sok olyan ember van köztük a Tudományos Akadémiának, az elnöke, a mostani elnöke is, akik istenhívők, akik vallásosak. Maga az, hogy, de most csak dobantottam, tehát nem erre kérdezek rá kon konkrétan, de ha tetszik, akkor az ön hogy mennyire választható szét, mennyire egyeztethető össze valakinek a természettudományos gondolkodása a hittel. Ó, tökéletesen. Hát nézze, a, a, az élet az valami olyan hihetetlenül bonyolult dolog, hogy miután racionális megoldás nincs, hogy, hogy a felébe alakult ki valami mi tehát az teljesen logikus, hogy egy, egy hívő ember az, az, az tudja megmagyarázni, hogy hát a Jó teremtette, hát különben hogy tudott volna kialakulni valamilyen hihetetlenül bonyolult. Így aztán visszatérve a történethez a 12. másodperchhez, Na visszatérve a történethez, a második akadály, mert azért az is egy jelentős akadály volt, hogyha én ebből bármilyen szervet vagy szövetet csinálok, az épp úgy kilökődik, mintha egy másik emberből származna, mert hiszen az az embrió az egy másik ember volt. Na most ez az egész kérdés egy idő után azért kikerült a, a, a, az érdeklődés középpontjából, mert kiderült, hogy egy hát hosszas kutatás után egy jamanarta levő kutatónak a csoportja, az rájött arra, hogyha négy különféle gének a működését biztosítani tudja, akkor a felnőtt szervezet gyakorlatilag bármilyen sejkéből, lényegében ugyanilyen sejteket, indukált embryonális sejteket lehet előállítani, amelyek ugyanúgy viselkednek, mint ezek a embrionális őssejtek. És ezekből ugyanúgy lehet állít, előállítani porcot, vagy izmot, vagy csontot, vagy ideget. És ami ennél még érdekesebb, ez aztán az elmúlt éveknek a, a fejleménye, hogy időnként megfelelő körülményeket biztosítva ezek a sejtek képesek arra, hogy önszerveződjenek, és a, a szervekhez hasonló ilyen miniatű szervecskéket, úgynevezett organoidokat hozzanak létre. Jó pár évvel ezelőtt, amikor nizza dolgoztam, akkor mi egér sejtekből hagytuk, hogy úgy differenciálódjanak, és úgy szerveződjenek meg, hogy az egér eh, heréjére hasonlító szervecskék jöttek létre, amelyik alatt. Mikroszpófalot... Ez a szerveződést hogyan lehet elősegíteni? Hát megfelelő hormonokkal, meg megfelelő eh, citokinekkel a mi esetünkben. Magára a mechanizmusra, hogyan jön rá, tudós, Hogy talál rá? Hát eh, ez, én azt hiszem, hogy az esetek egy részében tervezve van, egy részében pedig hát, a szerencsének tudható be. És bármelyik a... szervelelő fordulhat ez, vagy csak azokkal, amelyeket önemlített? Hát amire szeretnék majd kitérni, az nyilván az agy lesz, uh -huh. de próbálnak már vesét, meg, meg szívecskét, meg ilyesmiket is uh -huh. csinálni. Mikroszkó alatt ezeknek a szerkezete az úgy néz ki, mintha valójában a, a szervet látnánk. Tehát például a mi de, ott voltak ezek a kanyarulatos csatornák, amik a legjellemzőbb uh -huh. szerkezetek a, a herébe. Na de hát, hogy a, a dologra térjünk rá, ugye, mert hát az agyamai témán. Igen. Lehet csinálni olyan organoidokat, olyan szervecskéket, amik természetesen nagyon miniatűrök, de, de szerkezetébe hasonlít az agyra, már az agynak a, a, a, a, a sejtípusai ott vannak jelen, és kommunikálnak egymással. Sőt, hát ilyen elektromos jeleket lehet ezen belül mérni. Tehát, úgy néz ki tényleg, mint egy egy agy. És, és itt jön a, a, a csoda, hogyha emberből, meg csimpánzból, meg orángutánkból csinálunk ilyen ősejteket, ezekből csinálunk ilyen agyi organoidokat, akkor láss csodát, a csimpánz és az a, a orángutánké vagy a, a, az emberszabású majmoknak a, a, az agyacskája, az kisebbre nő, mint az embernek az organoidja. És itt megint jön a molekuláris biológia, azonosítottak egy bizonyos Z2-levi ez egy ilyen, egy ilyen vezérgén, amelyik más fehérjéknek a, a szintézisét, más géneknek a működését szabályozza, és azt találták, hogy ennek, hogyha az emberi verzióját beleültetik a majomnak a sejteibe, akkor a majom agy az akkorára nő, mint az emberi agy, és hogyha az emberi sejtegből beleültetik a majomnak a verzióját, ugyanebből a gémből, akkor az embernek az agyacskája az kisebbre nő, akkorára nő, mint a majom. De maga a struktúrája marad? A szerkezet az hasonló természetesen. Tehát úgy néz ki, hogy <kül> Ezt a sejtet hogyan kell beültetni, vagy hogyan tehát ennek a, a, a betétele ez hogyan megy? Itt, itt nincs beültetés, ez, ez szövetkenyészetben, vagy hát ilyen, ilyen mesterséges körülmények között egy, egy ilyen inkubátorban történik, ahol 37 fokban teljes párateltség, 5% szindioxid, tehát magyarán próbáljuk az élő <kül> környezetet meg megpróbálni fölállítani, vagy hát egy ehhez hasonló körülményeket Ezek szövettanok maga az, hogy ez egyébként az egész szervnek a pótlását, vagy az egész szervnek a megjelenését lehetővé tegyék, attól még mérföldekre vagyunk? Természetesen. Ez még nagyon messze van, de, de hogy mondjam, tehát a, a szöveti organizációt, hogyha megtanuljuk, hogyan, mi, mi vezérli azt, hogy hogyan kezdenek ezek a sejtek szöveté, meg szervé alakulni, ez előbb-utóbb elképzelhető, hogy elvezet bennünket oda, hogy majd ilyen módon eh, organikusan csinálunk szerveket. Ezzel párhuzamosan foly, folynak olyan kísérletek, hogy például ilyen 3D nyomtatással, a sejtek közötti anyagot, ezt a mátrixot, meg a különféle sejteket azt nyomtatni próbálják, és így próbálnak előállítani szerveket, vagy szervecskéket. Meg hát vannak olyan próbálkozások is, hogy a, ez, a, ez a sejtek közötti anyag, amit extracellularis Matrixnak is neveznek, ez fontos, mert úgy néz ki, hogy ez készíteti rá a sejteket, hogy ők megtalálják a helyüket, hogy ott mivé kell differenciálódni. Tehát a normális fejlődés az az, hogy a sejtek választják ki ezt az anyagot, és aztán ez az anyag ez segíti őket a differenciálódásban. De hát ezt, ha mi építkezni a konzikor, nyilvánvalóan nincs arra lehetőség, hogy ezt a természetes folyamatot adjuk, remélhetőleg a későbbiekben talán majd lesz. Oké, okay, de pontosan az, amit ön mond, hogy építkezés, amiről most ön beszél, az valójában a gyógyításnak a része, vagy a gyógyítással párhuzamosan már szíves elnézést kérek, de megjelenik a teremtés. Hát nem, én azt hiszem, hogy itt a teremtésről legyen szó nincs, hanem megpróbáljuk imitálni azok a azokat a természetes folyamatokat, amelyek a, a az egyet fejlődés során kialakítják a szívet, a májat, a vesét, és, és reméljük azt, hogy megtanulunk belőle elég sokat ahhoz, hogy a későbbiekben talán mi is tudjunk emberi szerveket előállítani laboratóriumban, és hogyha például valakinek elégtelensége van, akkor az ő testi sejtjeiből, előállítsunk egy mesterséges vesét. Mennyi időad? Amit... Hát nézze, az a helyzet, hogy ezek a sejtek durván naponta vagy két naponta egyszer tudnak, ugye egy-kettő nyomás, ugye azért milliárdokról van szó, Igen. de feltételezhető az, hogy hogy néhány hónapon belül, vagy mondjuk egy éven belül, ha ilyet elő lehet állítani. Ugyan, hogyha diaktosztizálják a problémát, akkor annak a súlyossága, mármint a tünetek alapján kellő időben akár megoldást jelenthet. Ez majd egyszer ki tudja, mikor. Igen. Én, én nem gondolom azt, hogy ehhez évszázadok kellenek, ahogy ahogy a molekuláris biológia meg egyáltalán az élettudományok fejlődnek, én azt hiszem, hogy, hogy egy-két évtizeden belül ez valószínűleg megoldható. Lehet -e ezt lokalizálni, vagy nem érdemes? Tehát a kérdés az, hogy ezzel adott esetben mekkora területeket, mekkora részeit az emberi testnek lehet elnézést, nem tudom, most jobb kifejezést pótolni. Hát tényleg valószínűleg a, a funkcionális egységek, a működési egységek... Az de Nagyon fogalmazni, hogy helyes, fogalmazott át, a közöttük való átjárás is, csak ez egy másik módszerrel. Hát én azt hiszem, hogy itt a cél az lenne, hogy egy-egy szervet, amelyik károsodott, azt újra kreálni, és nem feltétlenül kell lennek egyből akkor, amire tűnek lenni, amit kicserélünk, hiszen tudjuk azt, ha valakinek az egyik esélyt eltávolítják, akkor a másik az megvő, hogy próbálja pótolni a, a hiányzó. És ebben az kapatikán... esetben a, kivet, a kivetődésnek is kisebb lesz az esélye, mondván, hogy nem egy idegen szervről lesz szó, hanem a sajátjáról csak egy mesterséges módon előállított szervről? Igen, hát ez hát azt jelenti, hogy teljesen se, semmi azonos lesz, tehát pontosan ugyanolyan, mint hogyha kivennénk valakiből is visszaültetni. És a szervek bonyolultsága elnézés, ha a hülyeséget kérdezek, majd kiavít vagy kihagyja, e között van-e különbség, tehát adott esetben, amiről ön beszélt az agy esetében más helyzetről van ez szó, mint adott esetben a besérről? Hát nyilván. Minél bonyolultabb egy, egy szervnek a felépítése, és ebből a szempontból az agy az nagyságrendekkel bonyolultabb, mint, a, mint mondjuk egy vese vagy egy szív. És ebben az esetben egyébként egy komplett agypótlásáról is szó lehet, vagy most abszolút hülyeséget kérdeztem? Hát én azt hiszem, hogy egy az agyátültetés az ugyan egy nagyon szükséges dolog lenne. Jó néhány hogy a pácsi tudok, akinek erre szüksége lenne, de egyelőre azt hiszem ez kimondottan száján szükség. Oké, okay, de akkor az, ami az agynál van, ott valójában bizonyos területeknek a pótlásáról lehetne szó? Igen, igen, igen. Tehát úgy néz ki egyébként az egy nagyon érdekes dolog, megint csak olyan kísérletekről tudok beszélni, amiben nekem is szerepem volt. Madárás familia egy budapesti agykutató hölgyel végeztünk olyan kísérleteket, hogy a, a hát természetesen állatokban, hogy a. a az illető állatokból előállított ilyen agyi őssejteket, megjelöltünk különféle világító festék, vagy világító fehérjékkel, amelyeket ha az ember megvilágít, akkor különféle színben játszanak. És ezeket a genetikailag módosított sejteket, hogyha egy kisegér, tehát egy embrionális, vagy éppen megszületett egérnek az agyába beültette, akkor ezek a sejtek ezek tökéletesen beleilleszkedtek az agynak a, a, a szerkezetébe, és lehetett látni, a, hogyha meccetetet készített az agyról, hogy az általunk világítóvá tett sejtek, azok tökéletesen kapcsolódnak az agynak a többi sejtjére, tehát magyarán kapcsolatot teremtettetek, beépítettük az illetőnek az agyába, és az agy az beépítette magába ezeket a kívülről jött sejteket. Tehát magyarán, a, ami Petrics észébe tenyésztett sejtjeinkkel gondolkodtak azok az állatok. Amikor ez, ez a folyamat, amit ön ezzel a hölgyel tett befejeződött, akkor ott valójában a pénz fogyott el, vagy ennyiről szólt a megbizatás, ilyenkor mi a helyzet? Hát az esetek többségében a pénz fogy el, illetve hát, Mondjuk ezeknél, a, a, amit említettem, nél, ott az volt az indok, azért nem kaptunk a kísérletek folytatására a pénzt, mert hogy, hogy nincs neki ipari jelentősége, mert hogy senki nem akar helyett ipari méretekbe előállítani. Tehát magyarán, akik a, a pénzt osztják, azok okay, nem le, Amiről beszél, sem. hogy ez átültethető más ö, ö, organizációkra is, adott esetben az emberre az föl vetődött, abban, aki a pénzt adta? Akkoriban még nem. Ez mikor volt? Most már lehet, hogy... Hát ez az ezret forduló volt. Ilyenkor ezek az eredmények ülnek egy e, fiókban a szóátvit értelmében, vagy ez hogy képzelje az ember? Hát ezek megjelennek, és a későbbiekben aztán előfordul, hogy ezeket valaki előbányázta, és elkezdi e, olvasni, vagy használni, de hát az a helyzet, hogy e, a a tudomány rendkívül redundáns sajnos, és ezen talán majd a, az internet segíteni tud, mert most azért ugyanazt a kísérletet biztos, hogy a földkerekség különböző pontjai legalább fázlaborban végzik, uh -huh. és, és ezen talán ez a bizonyos blockchain az lehet, hogy segíteni tud, amikor, amikor már a kísérleti fázisba levő e, e, dolgokat a világ mindenki tudja olvasni. És ami, renge, ami egy nagyon fontos dolog, és a, a tudománynak egy nagyon súlyos problémája, hogy a negatív eredményeket soha nem szoktuk leközölni. Nincs a világon olyan folyóirat, ami leírja azt, hogy én ezt és ezt csináltam, és nem sikerült. Na most ez azt jelenti, hogy ezt még ezeren meg fogják csinálni, és dollár milliárdokat Mi az ez, ez, ez a, ez a... Ez, ez miből adódik? Tehát amit ön mond, az roppant érdekes, és úgy tűnik most egy első hallásra, hogy igaza van, de mi, a, mi az ószkodás oka? Hiszen az, amiről ön beszél, hogy akkor abban nem fut bele még egy ember, az untig elegendő lenne ahhoz, hogy a negatívumot is közölni lehessen. Igen, de érdekes módon évtizedek óta folyik erről a vita, hogy kellene ilyennek lenni, de egyszerre arról van szó, hogy a, a, az eredményes kísérleteknek a, a, a mennyisége is olyan iszonyatos méretbe szaporodik fel, hogy már azt is nagyon nehéz követni. Tehát mindenki elismeri, hogy nagy jelentősége lenne a negatív eredményeknek, de valahogy ezek még se Ugye A negatív eredmény és a pancserság közötti különbséget, hazongorázni ha azon tudná az ember, akkor most nem ülne itt. Ne, hát ez óriási különbség van, tehát hogyha én egy, egy nagyon logikusnak tűnő hipotézis alapján csinálok egy kísérletet, amiről kiderül, hogy az nem működik, akkor az nem pancsárság, hanem az azt jelenti, hogy a természet nem úgy működik, ahogy én azt kitaláltam, mert erre általában van 10-15 variáció, hogy hogy működhet. És ezek közül van úgy, hogy egyik se jön be, hanem majd az idők folyamán kiderül, hogy van egy 16. megoldás is. Nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz a következő téma, mit felajánl. Hogy tetszik lenni? Én is. Hogy van? Köszönöm szépen, kifogástalanul. Tartsa meg ezt az állapotát, vigyázzon magára. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm a lehetőséget. Nem, én Viszont köszönöm a Duda Ernőt hallották. Most pedig övédesen átadom a szót és a képet Falus Andrásnak. Előtt azonban olvasok is, aztán egy filmet is bemutatok animációs ismeretterjesztő filmsorozatot mutat be a Semmelweis Egyetem 2021. március 26 a péntek. A tudatos egészségmegőrzés segítő animációs ismeretterjesztő filmsorozatot készített a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága a Klinikaland nevet viselő sorozat első része a védőoltásokkal foglalkozik, melyben a hagyományos és az új példa a Covid-19 elleni vakcinák működési elvét ismerhetjük meg. A kisfilm közérthetően és humorosan, de szakmailag hitelesen mutatja be, hogyan alakul ki a védettség az oltóanyag hatására. Az első év a további részeiben az immunrendszert, a vírusok és a baktériumok közötti különbségeket, az antibiotikum kóra előnyeit és hátrányait ismerhetjük majd meg. Az animációs filmet a Semmelweis Egyetem kommunikációs és rendezvényszervezés igazgatóságának filmes csapata készítette, animáció Gál Bettina, a videóoltások első szakmai egyes számú szakmai lektora, Falus András, dr. Falus András immunológus, aki a film bemutatása után lészen megszólítva a klinikkalansorozatot Galambos Péter narrációjában hallhatjuk, ahogy önök is ebben a narrációban hallhatják, akik pedig a képes felét is követik a kejfejancsinak, azok látni is fogják mindazt, amit ez a csapat előállított. Most már csak a megfelelő gombot kéne tudni megnyomni, ami nem mindig megy nekem könnyen, de előbb csak sikerül. Drága barátom, miért nem indulsz? Az elmúlt évezredek során számtalan fertőző betegség söpört már végig a Földön. A történelem folyamán a nagyjárványok millió halálát okozták, civilizációkat töröltek el vagy változtattak meg teljesen. A Pest is, a kolera, a fekete himlő vagy épp a torokgyík is évszázadokon keresztül tizedelhették az emberiséget. 1918-19-ben, mindössze két év alatt a spanyolnádha néven ismert influenza járványban a föld népességének 5%-a vesztette életét. Többen, mint az egész első világháborúban. A fertőző betegségek kórokozóival szemben az immunrendszer gyakran nem tud elég gyorsan és hatékonyan védekezni. Azonban, ha a szervezetnek egyszer sikerült legyőzni a betegséget, akkor többnyire tartós védelem alakul ki ellene. Persze ehhez először túl kell élni a fertőzést. Már a szerencsére szinte kockázat nélkül szerezhetünk tartós védelmet számos fertőző betegség ellen. A 18. század végétől egyre hatékonyabb védőoltásokat tudunk készíteni, így sok korábban rengeteg áldozatot követelő fertőző betegséget ezek segítségével sikerült szinte teljesen legyőzni. Mivel a kórokozók különféleképpen működnek és okoznak betegségeket, ezért az ellenük használt oltások típusa és működési elve is eltér egymástól. A hagyományos oltóanyagoknak különböző típusai vannak. Vakcina gyenge vagy legyengített kórokozóval. Ebben az esetben az oltóanyagokkal természetesen gyenge vagy mesterségesen legyengített kórokozókat juttatnak be a szervezetbe. Ezek nem tudnak betegséget okozni, de képesek elszaporodni a testünkben, így a természetes fertőzéshez hasonló folyamaton keresztül aktiválják az immunrendszerünket. A gyenge kórokozót az immunsejtek beazonosítják, majd könnyedén le tudják győzni. Ezután a memóriasejtek elraktározzák ezt a tudást, és ha legközelebb már erős kórokozóval találkozik a szervezetünk, arra sokkal gyorsabban és erősebben reagálunk. Az ilyen oltások védőhatása többnyire hosszú távú, így akár egy egész életen át is biztosíthatja a szervezet védelmét. Hacsak a kórokozó nem mutálódik nagyon gyorsan. Vakcina inaktivált vagy elölt kórokozóval. Az ilyen oltóanyag kémiai folyamatok segítségével hatástalanított, vagyis inaktivált, hétköznapi szóval elölt kórokozót, vagy annak csak egy kis darabját tartalmazza. Ilyenkor bár a szervezetben a kórokozó nem szaporodik el, mégis épp úgy kiváltható vele az immunválasz, mint az előbb bemutatott vakcinával, ráadásul még biztonságosabban. A megfelelő védelem ugyanakkor kevésbé erős és általában ismételt úgynevezett emlékeztető oltásokra van szükség. Vakcina ellenanyaggal. Vannak olyan oltóanyagok, amikor már a szervezetbe jutott kórokozóra kell reagálni. Ebben az esetben a betegségre jellemző kész antitesteket, azaz ellenanyagokat adnak be a vakcinával. Hatalmas előnye, hogy nem igényli a vírusok szaporítását, ezért viszonylag gyorsan előállítható. Hátránya azonban, hogy a védelem csupán rövid ideig tart, amíg a szervezetből ki nem ürülnek a készen kapott ellenanyagok. 10-15 éve új típusú, a sejtek örökítő anyagaira alapozott oltóanyagok is megjelentek. A tudomány fejlődésével ezeket a korábbiakhoz képest sokkal gyorsabban lehet egy-egy új kórokozóra kifejleszteni és tömegesen legyártani. Vektor vírus alapú vakcina. A virális vektor alapú oltóanyag típusnál nem egy legyengített kórokozót, vagy annak valamely részét tartalmazza a vakcina, hanem csak egy kódolt tervrajzot a kórokozó egy fontos részletéről, az antigérről. Ezt a tervrajzot egy ártalmatlan vírus juttatja be a szervezetülbe. A kódolt tervrajzot a hordozóvírus, másnéven a vektorvírus anyaga, DNS-e vagy RNS-e tartalmazza, melyet a tudósok meghekkelnek. Az átprogramozott kód csak a célzott betegséget okozó vírusnak az immunválaszt okozó kis részét az új típusú koronavírus esetében a tüskefehérjét gyártatja le a szervezetünkkel. Fontos, hogy sem a vektorvírus maga, sem pedig a célvírus apró részlete nem képes szaporodni vagy betegséget okozni. Az átprogramozott vektorvírus tehát utasítja a szervezetünk sejtjeit, hogy a kód alapján gyártsák le a bevitt fehérje mintázatot. Ezután elbomlik. Az utasításnak megfelelően a saját sejtjeink maguk állítják elő a betegséget okozni nem képes antigént. Ami azonban kiváltja az immunrendszerből a védelmi reakciót, és megindul az ellenanyagok, azaz az antitestek termelése, az ölő sejtek aktiválása, majd a memóriasejtek kialakulása. Így az immunrendszer később a fertőző képes teljes vírus támadását is képes lesz gyorsan és hatékonyan megállítani. RNS vagy DNS alapú vakcina. Ezek az oltóanyagok a vírusvektor alapúakhoz nagyon hasonló elven működnek, azonban itt nincs közvetítő vírus. A kódolt tervrajzot egy erre a célra összeszerkeztett nukleinsav molekula tartalmazza, amelyet a sejtfalon könnyen áthatoló burokba csomagolva juttatnak be a szervezetbe. A nukleinsav molekula többnyire az üzenet átvitelért felelős mrna molekula, de lehetséges DNS alapú kódolás is. Ez a kóda szervezetbe jutva szintén az adott fehérje sorozatgyártására gyártására odasítja a sejtjeinket. Sem maga a nukleinsav, sem a legyártott fehérjék más módon nem képesek befolyásolni a sejtek normál működését. Az elkészített fehérjék önmagukban betegséget nem tudnak okozni, viszont antigénként működnek, és így kiváltják a szervezet immunválaszát, az antitestermelést, a T sejtek aktiválását és az immunmemória kialakulását. Ha egy vakcina elkészül és hatásosnak is bizonyul a célbetegséggel szemben, a biztonságunk érdekében több lépcsős klinikai tesztelési fázisokon kell túljutnia, hogy kizárják a lehetséges súlyos mellékhatásokat és igazolják hatásosságát. Csak ezután kezdődhet meg a tömeges gyártása és széles körű terjesztése. A COVID-19 betegség kórokozója ellen három különböző oltóanyag típus is elérhető. Mind a három technológia hatékony védelmet nyújt a kórokozó ellen, így segít megfékezni a betegség terjedését. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Hát, amit nem vesznek föl, azt nem veszik föl. 8 óra 41 perc van, a 9 óráig tart, van 18 perc. Én egy beszélgetést terveztem ide, de Falus András nem veszi fel a telefont. Ha van bármi megosztani valójuk velem, az így létrejött, nevezük pauzában, vagy bárminek. Állok rendelkezésükre, nem így terveztem, de hát van ez így. Vagy ha nincs, akkor is van. 061 9 11 168. koronavírus-goff.hu oldalon még nincsenek aktuális adatok. Na jó, akkor találtam egy zárózenét. zenét. Vagy meg We got a lot of friends in New York right now Kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, lásd most, és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez a volt az utolsó műsor, akkor holnap találkozunk 3. hét után, de még hét előtt. Holnap még április lesz. Köszönöm szépen, telefonokat már nem fogadok, amennyiben e-mailt szeretnének küldeni, arra a döröpont. Fiala Janos gmail.com e-mail cím a legmegfelelőbb. A mai műsor elkészítésében segítségemre voltak mind. Köszönöm. All the angry gods to see all were beautiful. And the men stood straight and strong. They offered life in the sacrifice so that others could go on. Kurva rendben van. illetők az ő dolgozása a Cortez the Killer the Dave Matthews Band is the Killer